programmet heter Hallå medmänniska och du lyssnar ju på Ingvar Holmberg och det är Radio Pingst som sänder. Här hörde vi Hasse Hallström, Anne-Jorid Agnell och en som heter Niklasson som sjöng Du lyfte mig upp. Den här kvällen har vi gjort ett byte. Ulrika Gustafsson skulle ha varit ikväll och jag skulle ha varit nästa söndag. Men Ulrika behövde byta så att hon kommer nästa söndag kväll. Då kan ni höra henne kommentera och prata mellan sångerna. Här ska vi höra Inga Maj Hörnberg, En liten stund med Jesus. En liten stund med Jesus, o vad den jämn. Jag berättar om att förra sången då var Hasse Hallström en av sångarna. Och i den här som jag nyss hörde var Inga Maj Hörnberg. Det är nämligen så att just ikväll så är det en stor konsert i Pingskyrkan utanför fönstret här i studion där jag sitter. Och det är en konsert med kollekt- till Läkarmissionen, ett jättefint missionsarbete i många, många olika länder. Och då är det tre mycket duktiga sångare och musiker som har konserter för oss. Inga Maj Hörnberg, Hasse Hallström och Lennart Sjöholm. Vi tar ett spår till med Inga Maj Hörnberg. Var stund jag dig behöver... vi en innerlig och eh, fin sång med Hasse Hallström sången om glädjen väldigt tänkvärd text Du som ber om dagar utan sorg, Du som samlar lust och glädje för att hålla smärtan nere Du som vill ha lugn och ro Du som tror du växer utan Du som aldrig någonsin chansar Vågar inte släppa taget Fast din livslust torkar in Allt som kan ge glädje har en aning Utav saknat Låt solen över himlen på släpe allt i natten med om glädjen snart får kan plats för sorg Är bägge frukt av samma stora trä Du som vill ha närhet ditt sår Du som stänger alla dörr Han gro. Masturat fred eget sköra hjärta utan gråt och födsel smärta kan ha glömt vara glädje Vi ska höra Kristina Imsen sjunga en av våra gamla kärva salmtexter. Och det hänger samman med att jag kommer att nämna lite grann om den här söndagen i kyrkåret efter sången. Men här, Kristina Imsen med Ingen hinner fram till den eliga ron som sig ej eldigt framtränger Den här söndagen som i år är 26 november är avslutningen av kyrkoåret, domsöndagen. Och den här dagen kallas i många kyrkosamfund för Kristuskonungens dag. Jesus som gav sitt liv för alla människor Ska till sist göra slut på ondskan och upprätta det förtryckta. Så sammanfattar man i Svenska kyrkans information om den här dagen. Och man säger också att det är en dag för ransakan.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 den här söndagen som just nu egentligen går mot sitt slut det är från matteos evangeliet kapitel 13 ett kapitel fullt av intressanta liknelser som Jesus berättar för folket och förklarar för sina lärjungar och jag läser den här liknelsen Himmelriket är också som ett nät som kastas i sjön och fångar fisk av alla dess slag. När det blir fullt drar man upp det på stranden och sätter sig och samlar de goda fiskarna i kärl men det dåliga kastar man bort. Så ska det bli vid tidens slut. Änglarna ska gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga. Och kasta dem i den brinnande urnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. Ordet dom. Det låter ju hotfullt. Men det beror ju lite grann på om man är skyldig eller oskyldig, eller hur? För den som vet med sig att man är skyldig till ett brott så är ju det här med domen som uttalas det är ju någonting som man är rädd för. Men den som vet med sig att man är oskyldig önskar ju att domen ska falla för att då blir det rättvisa som skipas. Och därför så är det viktigt att se att Gud som är hundra procent kärlek han är ju också hundra procent rättvisa. För om det inte fanns något straff för ondskan och orättfärdigheten då skulle det inte finnas någon rättvisa i universum då skulle den som hoppas på upprättelse och vet med sig att man har blivit felaktigt behandlad inte ha någonting att se fram emot och den som är ond och självisk har ingenting som hindrar eller begränsar eller avskräcker Domen är en tröst om man tänker på att det en gång ska bli rättvisa i världen Domen är vårt hopp om vi vill att rättvisan och det goda ska segra Och för den människa som ångrar det onda man gör, det man tänker och har gjort. Så finns det ju förlåtelse, det finns upprättelse. Och det är det som är så fantastiskt. Domsöndagen, det är en viktig dag. I kyrkåret och i Tankarna hos oss människor. Nästa söndag så börjar kyrkåret med första advent. Och då kommer söndagarna om konungens ankomst och julen och, och så vidare och så vidare. Låt oss be... Herre, tack för att det finns rättvisa i universum. Tack för att du en gång kommer att straffa onskan och ge upprättelse åt dem som har lidit oförskyllt. Tack för att det kommer en dag då onskan ska neutraliseras, kastas i den brinnande sjön. Då godhet och rättvisa ska råda Herre kom Jesus kom tillbaka så snart det bara går och upprätta ditt fridsrike och hjälp oss alla att vara redo att ta emot din förlåtelse leva i din försoning och vara på det goda sidan. Välsigna mina lyssnare i Jesu namn. Amen. Var du sår får du skörda Samma slag som du gav Var det sår får du skörda Vad du sår får du skörda, en sång som jag skrev för många år sedan. Det var den du hörde här efter bönen. Och här kommer ännu en av mina sånger som påminner om förlåtelsen. Ingen fördömelse, bara förlåtelse. I Jesu namn Alla är vi små Alla gör vi fel Brukar vilse gå Ingen tycks vara hel Gud oss håller kär Sände oss sin son Evangeliet är brevet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 För några veckor sedan så var det representanter från en organisation som heter Open Doors, Öppna Dörrar. De arbetar med att ge information om länder där de kristna förföljs allra mest. Och... Var, det finns en bönekalender som vi ska prata om tillsammans med eh, Barbro och Jan Erik Henriksson alldeles strax. Men det som är det som är eh, på bönelistan den här närmaste de här dagarna som har varit nu, det är Bangladesh. Och jag tänkte läsa för det lite grann om Bangladesh. Det är ett stort land med 168 miljoner invånare och statsreligionen är ju islam och det är en parlamentarisk republik. Men man skriver här att de kristna förföljs därför att det finns dels en diktatorisk paranoia och dels ett islamistiskt förtryck. Och det står så här i informationen, kristna konvertiter med en hindu, muslim eller stambakgrund är utsatta för förföljelse. Det möter restriktioner, diskriminering och ibland till och med våldsamma attacker. Innan vi pratar tillsammans, Barbro, Jan, Erik och jag, så hör vi Markus och Karla Gren sjunga, du missionär som går ut. Sväl har jag i studion min syster Barbro Hendriksson och hennes man Jan-Erik Hendriksson. De är ju medlemmar i Pingskyrkan och har varit missionärer stor del av sitt liv. De senaste åren var det i Mellanöstern, i Nordafrika och flera länder i Mellanöstern. Men innan dess så var de ju i Bangladesh i ganska många år och därför ville jag bjuda hit dem. För några veckor sedan hade vi en mycket intressant talare eh, i vår bönesamling på onsdagskvällen. Han kom från Open Doors, Öppna Dörrar, som är en kristen organisation som eh, har koll på vilka länder i världen det är allra svårast för de kristna. Och nu så har de månadens böneämnen. Och just nu några dagar så ber de, och vi ska också be, för Bangladesh. Och vad härligt då att få ha ett par som har bott i Bangladesh och älskar Bangladesh och jobbar där. På den här listan med 50 länder som har det allra svårast för de kristna så är Bangladesh på 30 plats. Om jag börjar med dig Barbro. Ni bodde på en ö och det var ett efterarbete efter katastrof och översvämningar. Var det inte så när ni kom dit? Ja, det var ju på 70-talet som det var katastrof. Verkligen på ön Båla som ligger i Bengariska bukten. Men vi kom dit i senare skede på 80-talet. Där vi bodde då de första tre åren och arbetade för missionen där. Jan-Erik arbetade med skolprogram. Eh, och byutveckling och jag arbetade med eh, att, eh, lite sjuk, alltså sjukvårdssaker med människor som behövde hjälp på, på, på olika sätt på sociala saker så jag kunde jag vara med och bistå fattiga människor när de kom till oss eh, Jan-Erik eh, Bengali är väl ett jättesvårt språk ni, ni, har, ni läste Bengali och kunde prata Bengali under de här åren, eller hur? Ja, jag vet inte om det är svårare än andra språk men vi försökte så gott vi kunde att lära oss Bengali och vi hade ju god nytta av det. Vi blev aldrig jättebra på det men vi kunde ju använda det i vårt dagliga arbete faktiskt. Och jag arbetade väldigt mycket med kvinnor i, i byar och, och de kunde inte engelska på den tiden så hade, kunde man inte säga no, någonting så var man ganska ställd. Utan vi lärde oss att kunna prata, jag lärde mig att prata liksom lite normal. Enkel Bengali med kvinnorna i byarna. Hur kom man till Bola? Rent eh, trafikmässigt. Ja, det är ju en ö som ligger nere i Bengalska viken så att vi fick åka båt då från Dhaka, huvudstaden i Bangladesh. Och det tog väl en eh, natt ungefär, vi gick på på kvällen så kom vi ner till Bola nästa morgon. Mm. Så att vi kunde sova på vägen mer. Det var ju båtar som var väldigt platta så att säga. De var, inte, de var väldigt höga och det var väldigt mycket människor. Det kunde ha tusen personer på de här båtarna. Så att det var ju ofta problem med att de kunde gå på grund till exempel. Det är väldigt lågt vatten där i vissa delar. Och det hände flera olyckor med de här stora båtarna. För att när mosumnen kom och... Båtarna kunde välta väldigt lätt. När det började regna väldigt mycket så sprang alla människor till ena sidan. Eh, och det var alldeles för mycket folk på båten Så det var en, innebar en risk. Så vi hade en del jobbiga resor till Båla. Det var tre år på Båla. Sen bodde ni i Dacka i huvudstaden. Jan-Erik, vad gjort ni där? Det stämmer. Ja, då jobbar vi lite olika saker. Jag jobbar Vi startade ett byutvecklingsprojekt. Och den var ju olika delar av Bangladesh men vi, vi bodde då i, i Dhaka och jag och en missionär som heter Bengt Brolin satt ihop det här projektet tillsammans och det pågick ju väldigt många år sedan. Och det var ett intressant projekt därför att det, det involverade så många olika aspekter av en människas liv. Det handlar inte bara om utbildning, det handlar om socialt arbete, att starta en egen inkomstskapande verksamhet. Det handlar om sjukvård och, och sådana saker. Så det var väldigt brett. Och du då under dacca Ja, under en period så fick jag då förmånen att få jobba just med handikappade. Vi fick ett, hade ett större projekt med PMU som, som man kan säga bybaserad rehabilitering. Så att vi hade ett område strax två mil ungefär utanför Dacca- där vi bjöd in människor att få lära sig mer om hur man kan jobba med handikapp i byarna, med värderingar. Och, eh, det är väldigt stigmatiskt ibland att ha barn som är handikappade. Och man vill hjälpa, men man vet inte hur. Så det var ett väldigt intressant program där vi hade grupper av mammor som fick lära sig ta hand om sina barn, att utvecklas eh, och de stärkte varandra. De hade också inkomstskapande uppgifter i byen och fick läsa sy. Och det var verkligen en hjälp till lokalsamhället att lita på och att det fanns resurser i lokalsamhället som kunde hjälpa till. Vi kunde ta kontakt med moskén, med kyrkan om det fanns någon. Och vi jobbade sida vid sida med skolprogrammet som var där, lokala skolor. Så det var liksom ett, också ett brett program liksom att göra det här problemet synligt och också ge kraft att kunna förändra sin situation i familjerna. Mötte ni mest kristna eller mötte ni även muslimer? och Hur var hur var Bengalen eller bangladesh att liksom umgås med kan ge väldigt, väldigt, generösa och välkomnande och vi jobbade framförallt mycket just i den här projekten var det väldigt mycket muslimer men i det här bybaserade rehabiliteringsprogrammet var vi noga med när vi anställde lokala rehabiliteringsarbetare så att säga, att det var både kristna och muslimer och några hinduer men jag minns ju när min, min, min counterpart eller säga min kollega från, by, från byn där, som är muslim hon mötte vi gick i byn och samtalade med folk och då kom folk förbi och frågade då henne, vem är hon? Och då brukade hon säga det hon, är, hon ber som vi och hon fastar som vi Och det, det var ju ganska bra liksom. det var inte så konstigt att det var, vi såg annorlunda ut men vi, vi kunde jobba bra tillsammans mm. Det var ju väldigt få kristna som bodde på Båla. Det kanske bara var en handfull eller tio stycken och sånt där. Mm. Eh, och efterhand så startade ju ett evangeliskt eh, arbete på Båla också. Och vi hade en, en ledare för det som heter Albert Merida som fortfarande är involverad i det här och så startades församlingar på Båla så småningom. Eh, så att det, det skedde en förändring på det sättet. Eh, det här var ju 80-talet. Eh, när lämnade vi i Bangladesh så att säga? 2007 hade vi liksom kommit så pass långt att vi skulle liksom lägga ner själva vår mission. De, de olika arbetsområdena och våra partnerorganisationer, de skulle bli självständiga och nationella. Så det var ett stort nationaliseringsarbete som gjordes på slutet där. Så det här arbetet med handikappade i, i byarna, det fortsatte genom då Eh, som paras, det fick ett nytt namn, men det var samma kvinna och samma familj som jobbade med det och, och fortsatte att stötta barn och kvinnor eh, i, i de här grupperna som fanns där i byn. Om man säger att ni jämför med när ni först kom till Båla och sen eh, 2007 när ni liksom lämnade Bangladesh för andra uppgifter och ett annat liv. Hade det hänt mycket? Hade, hade det blivit många nya kristna församlingar? Hade, hade liksom pingströrelsen vuxit? Och hur är det idag? Har ni någon koll på det? Ja det kan man säga. Alltså, det var ju många saker som startade. Kanske inte bara av oss men i samarbete med oss. Till exempel en bibelskola i Dacka som kommer att få stor betydelse för ut, utbildning av evangelister och pastorer. Och eh, vi startade också ett radioarbete, Ibra Radio, som eh, pågick under många år och som bland, fortsätter. Och fort, fortfarande fortsätter där. Så att, eh, och framförallt så var det då en församlingsrörelse som grundades på, på den tiden, alltså i början. Och den har ju vuxit nu så att det är ganska många medlemmar i den, eh, cirka 50 000. Ni var på en Bangladesh-intressedag ganska nyligen, eller hur? Kan ni ge någon glimt från den? Ja, vi samlades i Linköping. Grejen var det att 2020 skulle vi ha firat med, med större fest, med som 50 år inom svensk pingsmission på, på Ebola. Men det var i, ja, i Bangladesh, för Bangladesh-missionen. Men det var ju covid så gick inte att ha den här stora samlingen. Så därav så vart det uppskjutet. Så nu i september månad 2023 så var vi inbjudna alla som hade jobbat i bland med olika projekt och program om församlingsrörelse Och alla liksom fick delge eh, sitt arbete. Så att, eh, det var väldigt intressant och roligt att träffa alla olika personer som fortfarande stödde arbetet och församlingar som stödde arbetet. Mm, mm. Handikapparbete har ju varit också ett stort omfattande arbete i Bangladesh kan man säga. Mm. Från början. Mm. Jag föreslår att vi, att vi ber för Bangladesh nu att ni leder oss i bön. Och vi kan väl be för de här sakerna som ni känner till och, och så. Sen ska vi faktiskt be Open Doors bönekalender har... För varje dag i månaden så har man ett konkret person eller situation man ber för. Och då ska vi också be för de tre. Men jag tänkte vi kanske först kan bara tacka Gud för det som har hänt i Bangladesh och be för landet. Och ni som känner till det är mycket bättre än jag, ni kan väl be en kort bön. Och sen ber vi för de här bönämnena för de senaste dagarna som Open Doors föreslår. Tackar att vi får nämna Bangladesh och lägga fram det landet för dig. Vi är glada för det arbete som vi har varit med om där ute och vi ber för de nationella som vi lärde känna på den tiden och som finns kvar och som fortdriver arbetet nu själva framåt. Vi ber om din välsignelse över det arbetet. Vi ber för Albert Mridda, vi ber för alla de pastorer och evangelister som finns där. Vi ber för de som driver sociala projekt och fortsätter med det. Och vi ber för ja, en rad olika aspekter av det arbete som eh, påbörjas eh, längre tillbaka men som fortfarande finns kvar. Och vi ber om din besignelse. Vi ber för hela denna stora nation Tackar. med så många människor. Låt din nåd vila över dem här. Eh, och dra de här människorna som finns där- de fina människorna som vi har lärt känna dra dem till dig Herre och välsigna dem och låt dem lära känna dig och låt dem vara ett gott exempel för andra människor och andra nationer denna jättestora befolkning vi ber i Jesu namn, Amen Tack Herre. Jag tror att jag ber Barbro att börja med det som var i förrgår för att Idag är det ju söndagen 26 och vi kan ta fredagens och lördagens och söndagens konkreta bönämnen. Läsa det och be för det. Då läser jag för den 24 november. Be för Mahafosa, en kvinna med muslimsk bakgrund. Hon attackerades när hon var på väg hem från kvällsbönen och skadades så illa att hon behövde sjukhusvård. Be att hon snabbt ska återhämta sig. Be även för att hon ska klara sina sjukvårdskostnader. Mahafosa ska ha sagt till sina angripare. Jag älskar att sprida evangeliet och därför gör jag det. Prisa Gud för hennes mod och hängivenhet. Ja, jag tackade Jesus för Mahafosa, denna kvinna som är, har en muslims bakgrund och kanske är väldigt fattig också. Jag tackar dig Herre för att hon är så ivrig att sprida budskapet om dig. Och vi ber nu att hon ska bli frisk snart från sin olycka så att hon också får hjälp med det. Vi ber att du ska verkligen bevara henne och vara finnas nära henne. Och vi tackar dig för att hon är så modig och står fast i sitt vittnesbörd och vill predika för hennes omgivning och hennes vänner i byn där Herre. Tack för att vi får överlämna Mahafusa, i dina goda händer. I Jesu namn. Amen. Då ber vi för eh, den åttaåriga Ariful, vars familj är kristen med muslims bakgrund. Familjen förföljs av sina muslimska grannar. Och i mitten av maj år, när Arifuls föräldrar inte var hemma, kom några grannar in i familjens hem och hällde kokande vatten på honom. Och han fick allvarliga brännskador på överkroppen. Be om fullständigt helande för Arifol och om Guds beskydd för hela familjen. Ja herre vi kommer inför dig nu och vi nämner den här pojken Arifol. Som har låkat så illa ut och blivit så plågad av sina grannar. Herre du känner honom, du känner hans föräldrar. Och du vet i vilken situation de befinner sig nu och hur de lever och deras relation till grannar som på ett så grymt sätt skadade honom genom hela kokande vatten. Nu ber vi här om att Arifol ska kunna återställas, att han ska på god läkarvård och få hjälp igen, att bli mer normal. ber om. Först en helande för Arifol Och vi ber att Gud ska vara med Den här familjen Att de ska kunna förlåta sina grannar Och utveckla en god relation Till dem Och bära vittnesbörd om sin tro Till alla som finns i deras närhet Den bönen ber vi I Jesu namn, Amen Och vänner som lyssnar Jag förstår att ni är med Och ber för Bangladesh. Och för de här bönämnen stämmer in i dem också. Och då är det det som är satt som bönämne för idag den 27 november. Och det berättas här att i början av hösten skedde ett utbrott av dengufeber i Bangladesh. Vilket påverkade människor i hela landet. I början av september hade nästan 650 personer dött. Och fler än hundratusen beräknades vara smittade. Be för landets befolkning. Be om beskydd för Open Doors medarbetare när de är på fältresor inom landet. Barbro, är Det är vanligt med döden? Ja, eller Hur? Det, det, det är allvarligt att ta på njurarna. Och, ja. Det... ja. Harligt. Herre vi ber för Bangladesh Tack att vi får I Närradion ikväll Be för Bangladesh Detta stora stora land Med denna jättebefolkning Vi ber för alla de kristna Håll din hand över dem Och så ber vi för det här Med den Som Jesus. bröt ut här Tidigare i höst Låt myndigheter och sjukhus och vaccin och allt detta få bukt med denna feber och låt så få människor som möjligt dö och låt människor bli friska, Herre. Och som det uttrycktes här, vi ber naturligtvis i hela landets befolkning men vi ber också för beskydd för open doors som reser runt och Uppmuntrar och stöder och tar fram fakta så att vi kan veta vad vi ska be om. Tack att du rör i Bangladesh. Låt mäktiga väckelser och kristna rörelser, hundratals och hundratusentals människor beröras och förvandlas av din frälsning. Amen. We're Efter samtalet med Barbro och -Erik så hörde vi Livets solsångare som sjöng Vi ger våra liv. Nu ska vi höra Mikael Järnestrand, akkompagnerad av Lennart Björk, låt oss be tillsammans. Och efter det blir det ett samtal med Anerik och Barbro om bönegrupper. Jag var modfälld och trött, och jag visste en råd men en vän sa till mig du får tro på Guds nåd. Låt oss be tillsammans det. Jag tror att Gud hör vår bön. Låt mig, få din vän jag vill säga till dig samma ängel Erik har engagerat sig att vara tillsammans med Susanne Boreen, lite ansvariga och sammankallande för våra smågrupper, bönegrupper i församlingen. Och själv är jag så glad för det här med bönemöten och smågrupper, det är det jag älskar mest av allt i församlingen. Kan ni ge en liten glimt, vi har ju en hel del grupper men hur många kan det eventuellt beröra? Är det 150 personer tror ni som är med i grupper eller är det färre än så? Jag tror att man kan säga att vi har ungefär 10-11 grupper. Om man tänker sig då ett snitt på att det är kanske 8-10 i varje grupp. Mm. Så blir det faktiskt en hel del. Mm. Och jag tycker att eh, hemgrupp är bland det viktigaste vi gör i vår församling. För det är liksom det enda forumet på, på det sättet, utom bönemöten förstås. Men att man, när man lär känna varandra mer på djupet och man kan dela böneämnen och glädjeämnen mer öppet kanske. Och man har den här gemenskapen att liksom man växer tillsammans i tro. Och grupperna som vi har är ju väldigt blandade. Med, eh, en del läser med en speciell bok, en andagsbok. En del läser bara Bibeln och, och utifrån den. Samtalar och ber. Och man kan göra på olika sätt. Men det som är lite... Ja, du kanske vill säga något mer Jan-Erik? Ja, nej, jag tycker att eh, sådana här bönegrupper fyller en väldigt viktig roll i en församling. Därför att eh, i de stora mötena... där kan man inte träffas och samtala på samma sätt, men här har man tillfälle att lära känna varandra och att prata på ett väldigt personligt sätt. Precis, känna precis vad man, vad man känner, vad man tycker, vad man anser om olika saker och ha utbyte med varandra om olika viktiga frågor. Främst kanske vi pratar om, om Bibeln och den kristna tron, men ibland så tar samhället en vidare samtal en vidare eh, riktning och vi pratar om även om andra saker. Så jag tror att utan sådana här små grupper skulle inte jag tycka det vore lika meningsfullt att vara med i en församling mm. utan det här fyller tycker jag en väldigt viktig funktion för mig. Jag är ju med i två grupper, en som kan man säga mera är som en Gammaldags Bönering. Många bor här i Vidbergen där jag själv bor. Men några bor på andra ställen och vi träffas en gång i månaden. Och sen är jag med sen något år tillbaka i en annan och har hand om en annan grupp där det växlar lite grann. Och där det kommer in nya och där det har varit mer så att säga, nya människor och nyföräldrar som behöver undervisning och man ser ju hur viktigt det är med den här gemenskapen där man fikar, där man pratar lite allmänt men där man ber för varann och öppnar sig för varann. Sen räknar vi ju också så att två av de här grupperna som vi räknar in, det är ju till exempel den eritreanska församlingsgruppen som är ganska många. De träffas ju både på... Lördag eftermiddagar och på onsdag kvällar till samlingar, gudstjänst och bön. Och sen har vi ju en av grupperna räknar vi med, det är ju stickkaféet stickgruppen som träffas varannan tisdag tror jag. Och, och jobbar, stickar och sänder till missionen och, men också ber och pratar. Men den största utmaningen tycker jag är nu att hitta nya som nya ledare. Det är svårt att få kanske vänner i församlingen att ta ansvar för en grupp. Att samordna en grupp. Så det är ett av bönämnen vi har. Och också att få med lite mer av den medelåldern så att säga. Det är många äldre pensionärer som är med i grupper. Och så har vi också en också större grupp kanske med barnfamiljer men... Ja, just det här att få fram nya som kan ta hand om en grupp liksom är en utmaning. Och jag vet att flera eller många av er som hör på det här programmet och hör på vår närradio, ni, ni älskar ju församlingen men kan nästan aldrig komma till kyrkan. Men vet att era böner är fantastiskt viktiga och ibland är det ju så att, att ringa och bara prata med någon i telefon och be över telefon. Det är ju någonting som jag gör varenda vecka många gånger. Och jag tycker att det är bra att veta det att om man inte kan träffas av olika skäl så kan man ha någon man ringer till och så säger man nu ber vi för det här. Och jag vill bara uppmuntra er som är hemma och inte kan så ofta komma till gudstjänst eller kanske aldrig men ni är jätteviktiga eh, och eh, ni kan också höra av er om ni till någon av oss. Det går att hitta våra telefonnummer för att eh, vi kan prata en stund och vi kan be och vi kan också hjälpa dig att komma i kontakt med någon som du kan ha som en bönevän. För jag tror att det där är en stor eh, tillgång i vårt kristna liv. Barbro, B för bönarbetet och smågrupperna i vår kyrka och vår stad. Och vi är ju glada för alla församlingar och alla grupper som finns. Och eh, det är ju underbart att Guds rike är massor av underbara kyrkor och församlingar som vill samma sak och vi samarbetar med alla. Men vi ber också för dig nu, käre vän, som är hemma och kanske inte kan komma till kyrkan alls eller så ofta. Ja, tack Jesus för att vi har smågrupper i vår församling. Tack för att du känner varenda en som, som samlas på olika tidpunkter och olika dagar i veckan. Tack för att du är hos oss då, där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag i mitt iblanden, säger du Jesus. Och jag vi be för att vi ska få mer ledare, unga, yngre kanske också som kan leda en grupp och samordna en grupp. Vi ber att det ska vara fler som får tillfälle att vara med i en grupp. Och tack Herre att du ser till dem som inte kan komma till kyrkan, här, Du som är kanske på ett hem eller ja, är begränsad. Tack för att vi får be för dig nu också. Och be att Jesus får vara nära. Att han finns med sitt ägla beskydd och man ska hjälpa dig här. Hjälpa dig i de olika situationerna i ditt liv. Tack, Herre, för att du känner varenda en som tar kontakt med dig så vill du visa din kärlek och din eh, hoppfullhet. Och hjälp oss, Herre, att verkligen ta vårt uppdrag på allvar. Tack för att du hör vår bön. Tack för att du är med oss i allt. Tack Jesus för att du är vår far och Gud. Amen. Tack Barbro och erik för att ni ville komma och prata med oss i och berätta om Bangladesh och be för Bangladesh och berätta och be för det här med bönen i vår församling. Gud välsigna er. Tack för det arbete ni gör i Norrköping. Tack Ingvar. I din hand ligger mina dagar, mina dagar ligger i din hand. Jag I förtröstar på dig, Herre. Jag säger dagar är min gud. I din hand ligger mina dagar, jag säger mina dagar ligger i din gud. hand. Jag I förtröstar dagar på mina dig, Herre. Jag säger, mina dagar ligger är min i din hand. Jag i din förtröstar hand. på dig mina här. Mina dagar ligger i din hand. Jesus, håll mig nära dig. Jesus, håll mig nära dig. Så jag blir som, du vill, som mig. du vill ha mig. Så jag tänker, vill och gör. Som du tycker att, att jag bör. Jag mm -hmm. Jag In utan dig, inte utan dig, inte ett steg ut, utan den ande samtalet om bönegrupper så hörde du mig och Inge Gustafsson sjunga tre sånger om bönen i ett bönemedley Vi ber tillsammans nu för Norrköping och för Sverige Tack Herre att vi får be för vår stad vi be för alla som bor här, vi ber att det ska gå bra för Norrköping. Vi ber att eh, den här våldsvågen och skjutningar och sprängningar som har varit ett tag, att det ska försvinna, att det ska bli bukt med det. Och du vill polis och myndigheter och de som jobbar med att Skapa lugn och ordning i vår stad. Vill Välsigna alla kyrkor, präster, pastorer, ungdomsledare, diakoner och alla krista. Vill Välsigna vårt land, bevara oss. Tack för fred i Sverige. Tack för allt som fungerar, allt som är bra. Och vill välsigna också våra lyssnare. Var och en av dem du vet om både glädjeämnen och och bönämnen. Amen. Du har sett oss Du har hört oss och nu prisar vi dig Du har sett oss Du har hört oss och nu prisar vi dig Våra bördor all vår längtan,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 Nu Efter bönen hörde du min song. Du har sett oss, du har hört oss. Vi ska spela Halsahalsöm var inte rädd. I'm mm -hmm. för att du har lyssnat. Nu avslutar vi programmet med ännu en sång med Inga Maj Hörnberg som har varit här i i ikväll och eh, sjungit i en konsert tillsammans med andra för Läkarmissionen. Här kommer en fin aftonbön. Bred dina vida vingar. Tack för att du har lyssnat Rådigt Gud välsignar dig Och låt mig